Prisani svet, radijska oddaja, brez vonja, barve in okusa. Oddaja v življenju zgodbi no tistem, kar znikne med izkušnjo in besedo. Vsak četrti ponedeljek v temletu, oberem 20. na poluživo, na frekvencah primorskega vala. Pozdravljeni, pozdravljene v zadnji oddaji Pisani svet. Danes se sprašujemo, kaj se zgodi z ustnim izročilom, ko se ujame med knjižne strani ali v druge medije. Pogovarjamo se o tem, kdo je pel ljudske pesmi in pripovedoval pravljice Preden jih je v 19. stoletju popisala znanost in kdo nam jih posreduje danes. V drugem delu oddaje pa se bomo posvetili zgodovini piratskih radijskih postaj, na primeru radija Merkur, radija Kričač in divjih postaj na Hrvaškem podeželju v 70. Na koncu bomo raziskali nekaj tako imenovanih številskih radijskih postaj in ob njih ugotovili, da je danes največji pirat pravzaprav država. Tudi tokratno oddajo pripravljamo Small but Dangers, to sta Mateja Rojc in Simon Hodolin Salči in teja Hvala. Uživajte! Zbežel sem zaradi samega streljanja in smrdu in zaradi tega, ker mi je bilo dolg čas. Um, tole je bil zvočni uvod v prispevek o pravljicah, ki smo ga sestavili iz kupa otroških kaset. Začnimo na začetku. Na začetku pravljice je prav. Ta prav bi si lahko razložili na različne načine. Naprimer skozi etimološki slovar, kjer sta besedi prav in resnica pomensko sorodni. Čeprav je najbrž veliko vrst pravljic, nas večina ob tej besedi še vedno najprej pomisli na ljudske pravlice. ker so te včasih celo miti, nas je zanimalo kakšen je odnos med pravin res, pravico in resnico v mitologiji. Iz Wikipedije smo izvedeli, da je prav eden izmed treh svetov slovanske mitologije. Med navom, ki predstavlja nesnovni svet, svet mrtvih in javom, Snovnim novnim svetom obstaja dinamično ravnovesje, ki ga zagotavlja prav, ki je svet zakonov. Vendar, če je prav res in če so pravljice resnične, katera oziroma čigava resnica je v pravlicah, ko primerjamo Disneyjeve in grimove interpretacije ljudskih pravlic z njihovimi ljudskimi verzijami, se pokaže velika razlika. Zato je potrebno razumeti, da je avtorstvo vsake zgodbe v rokah pripovedovalca. Ne glede na to, koliko krat je bila zgodba že povedana, je avtor zgodbe vedno tisti, ki jo pripoveduje. Pri ustnem izročilu je medi zgodbe pripovedovalec s svojim glasom, Ko je zgodba zapisana, posneta in posredovana preko knjige, radija, filma, interneta, zabavičnih parkov, računalniških igric, je pripovedovalec lastnik medija. Neposredno, ustno lahko vsakdo pripoveduje zgodbe, vendar je širše občinstvo moč doseči le preko prej omenjenih medijev, do katerih imamo dostop le redki. Tudi internet pri tem ni več izjema. Marika se di kamenčku, menciku ka menciku si cese tela ses la se začne iokati iokati Zakaj se jočeš, Marička, ti, Marička, ti, Marička, ti? Zato, ker bom mogla jutri umret, jutri umret, jutri umret nato pa pride Karel brat, Karel brat, Karel brat. In pele maričko beli gra, belinkra, Iz zgoščenke slovenskih ljudskih družinskih pripovednih pesmi, ki jo je izdal glasbeno-naredopisni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti, smo poslušali Marička sedi na kamenčku, ki jo je zapela Jožica Klanček. Danes je to otroška pesem za igro. V svojih starejših, neskrčenih verzijah je incestna balada, ki govori o spolni združitvi med sestro in bratom. Ta primer smo izbrali, ker predstavlja veliki obrat, ki se je zgodil v 19. stoletju, ko so jezikoslovci, etnologi, muzikologi in podobni množično začeli zapisovati ljudsko izročilo. Ko so bile ljudske pesmi in pripovedke zapisane, so bile izpostavljene modernemu meščanskemu trgu, kjer so se večinoma preoblikovale v razvedrilo za otroke. Pri tem pa se je seveda njihova vsebina spremenila. Podobnih primerov je neskončno. En med bolj znanimi je seveda radeča kapica. Če razumemo motiv Rdeče kape kot simbol za menstruacijo, trenutek, ko je dekle postalo ženska, pravljica v rdeči kapici dobi popolnoma novo dimenzijo. Živel je fan ubo imla ki i a, on a His mother will kill me, His heart will bring Elon, Elon, Lom, lom, le, lom, lom, lom, In šel je matar, je zaklav. Iznetriji srce izdrobal, Z nim kljubi tekel je pojo. Lom, lom le, lom. ote col je srce se kotali skozi prav, pa še sprašuje vse vzad, si se udaril moj otrok, long, long long, long, long. si se udaril moj otrok, Elon, lon, Elon, lon, Še eno o klasični slovenski družini z naslovom Elon, lan, ler nam je zapel Fran Melečinski Ježek. Med nešteto primeri ljudskih zgodb ki so bile kasneje prek etnoloških arhivov nacionalizirane in preko literarnih založb gledališč in filmskih studijev privatizirane, smo izbrali še eno, ki je vsem znana. To je zgodba v Kekcu. Ko je ta prišla iz odmaknjenih gorenskih grab in planin na velika platnost svetovnih kinematografov, je postala nacionalna znamenitost – Film Kekec iz leta 1951 je prvi slovenski film, ki je dobil mednarodno nagrado Zlatega leva na Beneškem filmskem festivalu in je tako prispel na televizijske ekrane širom pisanega sveta. Filmski kekci so zasnovani na interpretacijah Josipa Vandota, ki je zgodbe o kekcu slišal na začetku 20. stoletja v Kranski gori pri Petru Jaklu oziroma smrekarjevem Petru. Verjetno vas večino dobro pozna zgodbo iz filma Srečno kekec, tistega, ki govori o pehti. Na kamri internetnem portalu Digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin smo našli posnetek pripovedovalke Marice Globočnik, hčerke smrekarjevega Petra. Čeprav na tem posnetku Smrekarjava Marica pripoveduje isto zgodbo, kot je v filmu, se zgodbi nikakor nista enaki. Vovce ukradla. Koga je? Kjekec jel pa pehti? Rožle, koga pa govoriš? Pehta je pa volka. Koga vam dr? Za spustila. Volk je pa oba, oba otrok nesrečni. Bo že povedal, koga je, ali ne? Ja, strgal jih je najbrž. Ni, niso nisem spet velike oči. Se mene tudi jela, pa sem jih pobrisal. Volka sem pa tokole iz oči v oči pred seboj imu. No, in pehta je bila v glavnem bila v črni lupi, kar kar punem. To je bila ženica, ki se je zanimala za rožica, se jaz si tako predstavljam. Zdaj pa seveda, boj, je revna, no ja, se je pravzaprav bogate ljudi takrat ni bil, če so bili grejščaki, pa tista, ali, gospodak, ko njih drgači kmet, se bili tudi bočali menj, je pa Na no pehta, pehta, ja, pehta, no, kaj se je bila pehta. Je bila pa še majhno bil srota, ker je samo v njih ne polja, ni nič, je samo od tiste hrošca, od čajčkov živijo, pa namaraš, je v bogim je pracivali, kako je bolj. Se je pa začeli tisti, ki so se malo bili, da mišljali, čeprav tudi sami nisem bili prav na vsotmovani jim stoličko, ampak ljudi smo že tako ne, da akoli se gledamo pa mislimo, da smo mi ta najbolje, kar je pa menja nas, pa nič vredno. In se je za zanačvati. Čeprav ni bilo pa srco hdobna, Čeprav sem jeli karista dnje, ampak sem jeli gledali pa strani tako, da si ženska navličeva. Jaz sem pa umknil, ali leč v hosta, da ni izvomal med ljudi hodilo. Seveda ljudi, kakor ljudi, se pa še tu priteknili, da kako jih dobna, pa otroč je začel s tem, da jih bo pehta vzeva, pa da jim bo šet, pa trgava, pa na vem kaj vse, samo grazote. No in to je tako naprej skozi lete in lete. V tistih Čajteh, zdaj je že oč let, pehta živi, živi skor, že 900 let v Črnevope, preti bo pa ta dle v Mrtuljku, tam še cvapa naprej je imela na tako kajšco stramo vnarejeno, Seveda, Drž pa sneh, pa makrota, pa sonce je se pa kajšca z letmi začela sušiti tist tram, ki streha nosu je že mal gnit začel, ki ga zmiram za No pa je pa pehta pagledava, gorta v streha. in je začel skrbeti, bom pa že konca augusta, ješ že seu drživo v ves, ne bom mogla pregasti pa če se mi še kaj naredi, da me kaj udari, pa pa vume. Ja, bom pa konc vzela, moram pa skrbiti, da bom prizgoda šla v ves. Vseglih, kakr grem na rada, bom prosila da boja kavaričeve, cimprma nek, da boja tole malo pa prajili. No, zraven bom pa še skaristo v apriljka, ki sem slišala, da ma mojca. Takle je premišljavalo zjedno, ne gavorijo, da me Karošceva mojca slepe oči, že kar je na svetu. Dekljica sem smili pa meni, da prav lepo poje. Magoče sem bo pa lepa srečil, da bom danje prišla, da jih bom učite pozdravila. Zdaj manglihna štima na tiste kapeljce. No pa še malo ja bom prasivak takrat, da peti pa slušam, da bo deklica malo zapeva. Nemara boja pusli, da se na boja bali. No, žena je šla v na basova, čaje, suhe pa nekih tistih zvarkov prot kašlju, pa malo marš ne, rane zrajti. rajte. Pol pa še nekaj milo, ampehovc, ki ga za nože tisti bo pa za žvina, če se napihneva, da se piha odstajali. No, in vse to imela naštima. No, je rekel, bom pa, ne dem, tole dnarja nimam, bom pa tole zabondava, namara, da bo, ali ne, da velj. Je pa šla do to, ali, ki je v ves prišla, ki se, a ne, sredo vsi znajdeva. Oj, je se ja zagledali. Tudi vtegneva, freče, kaj ga brado. Vsak je ta bližnja nepograbil, pa, pa ampak huj špalca, ki ima pehta, pehta ima drenavka, ki je ni tak dveva, ga samil pa prav na vrste kol, prav gorjače. Ja, pa bi ja bili tudi raj tam resen namahal, če bi se nabilo umknivo. An če se še teva zapovedat, za kaj ga je prišla, ampak Ni neč nič do besede k sebe, den čez drugega so upili, nas so upaš priti, ti k naša otroke kradeš, ti k našim otrokem vše trežeš, vse take grda bije. Pravžavostno išlo nazaj v hosto, pravžavostno je gledovalo tista bajtica tagori. Ja je rekla, zdaj me pa drugega nakažel, kakrda tale moja rjušnja pa sprajem, pa še dones moram bandrati, bom šel pa kiksadnik vitrancov na vitranc, pa ga bom prasila, se črna opa, je najbrž prazna, ne vem, kdo je bil ta zadnji notre, in če je prazna, ja bom mal pa šteljeva, Pa se bom noter usiljivo, seveda, če bo sednik vitrins, da volna to upam, da bo. Ta, ki de suze se tekle, je debele su z esej tekle, žalost naj bo, je pa šla češ črn vrh, med se pa ni, pa čas je šla gorda češ črn vrh, šla pa dolih, pa se zdi, da pršo prišla na tribeš, poli šla pa češ tribeš, pol pa gorta nadarčev rut pa drčal ga ruta, dotal babo. Pore pa tamo goni stran Gorta, mimo Stadenčka, pa pa, ne, pa stelzi Gorta proti e, Vitrancov. No, to je pa že pred tam hodijo včasih, ki je Vitrancov pa klicov, ki je ta vrhovni sadnik, te daline je pa vse te Gorske, Pa tlical pehta, pa škrate, pa vilo, vse tako, da jim je pa brincil, da jim je pa vedel, kaj ga mora, kaj ga smeja, kaj ga nasmeja. Nog je pa, pa trkal na duri, je pa, pa gledal na zvezde, kaj mora biti, pa vedel, da je že da gre že prot pa mislil, Kdo pa zdele tak pozno tle, koli Poli mra? Pole pa odpruduli, je pa vidu, je pa pehta na prah, stava z vsem pokan, ki ga za svo prinesla. O, pehta tebe se pa nisem troštil. Ja je rekla vindana. Oh, je rekla, tole sem mu da ruteh zaživela, polim je mu ta zgodba povedala. Je rekla, in sem samo se ga umrkniti, ali pa Se na hrbet pa nadarbo. Zdaj sem pa prišel prositi tebe, češ v živo, že vrnil črnno upo. Oj, rekel se, prazna, že vrnil No, polje pa pehta, a ni je, je, ti je, ti je, ki je, pa ki pa No, enkrat je pa le kekec, ki je bil glihan, prav navihen. Je pa le zalezil najten, da je na, a ne, avcev šla gor v skalce, da je za tisto avcev Je pa prišel do pehte, je pa až nov avče pehta doma. No, potle, je pa pa baral, če je huda na njega, je pa rekla. ja, ko pa da huda. Ja, je rekel, teta pehta, je rekel, vam moram povedati, vse leto me že vest peče, ki mogli v izrud bandrati, pa kako sem se ustrašil, ki rekli, daj daj ta pagareva, ki sem mislil, da ste vi tudi pogarili. Ja, je rekel, ako pa imaš tize zravni, rekel, zime pa prav jasno. No, je rekel, do bom vam pa povedal. Navihan sem, je rekel, ampak škodit pa vam, res nisem to. Je rekel, je pa angal, karoščal, rožle, ki tako boječneš. In je rekel, sem se ga pa to majhno spasot, te sem pa pesen zastaju, pa prepivalmo. mu, da ga bo še strah. Pa nič kot ga mislil, da bo, mislil, da se bo samo, a ne majhno, cmeral ražil pa, da ga bo strah, ampak rutarja, nevo, statica pa resen v tistih, a ne, v tih cajtech, tako delič vzado. In rekel, seveda, prsački šmaja, pa tri, nesta, pa še oča trok. In rekel, pa, pa prste gledajo, pa troče šteja, pa vse zamišljajo, desetih našteja, kar je kje pa desetih, pa ne znaja pršetih, pa ki ni. Tisto pa ki prepisali, da ste si jih vi ukradli. O, je rekel pehta, a, sa res tak, a res sem tako zagamani. Ja, je rekel, še bolj. Je rekel, zato se pa jaz z njim norca divam. No, ja, je rekel, veš kako je. Zdaj, ki sme pa takle pa pravic pa videl. Je rekel, je reko. mojca je pa tudi tam dama, ali? Ja, je rekel, tudi je tam dama. Je reku. Ko pa bradi, oh, in že takrat, ko sem šla, prosil, da mi streha pa pravili, to že pred je že predse dolgo. In že takrat, sem tega, sem mela kapljica za sebo, da bi oči pa zrajila. In rekla, že bom pa tega kapljice ti pa vsak oček tri kapljice juli, pa boja očke zravi. No in tako se naredvo. Teta Pehta, še nekaj vam moram povedat. Pečačni sam je zna vas, čo proste tole obrezna vrgla. Pa na pozap Samo tri kaplce vsak u memba, ki se zgodijo, ko se ustno izročilo v jame med strani knjige ali kakega drugega medija se pokaže, kako tisti, ki ima v rokah pero, lahko to izkorišča, da bi zgodbo obrnil sebi v prid. Danes v dobi medijev, ko lahko en pripovedovalec govori milijardam, je to še posebej pomembno. Zato bomo na koncu te pravlice samo še rekli: PUS ni kriro." kril! Poslušajmo priredbo stare perzijske ljubezenske balade Leila in Majnun, Izpod prstov egipčanskega skladatelja in pionirja elektronske glasbe Halima El-Daba, Leila Visitations iz leta 1959. my sight, Layla, my love, my way of sight. My desires, my heart, free to love. To love a woman, to love Layla, Layla, my sight, Layla, my love, my way of sight. My desires, my heart, free to love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 She, Layla, who might follow a vision, a vision there yonder? <clears throat> I'm I'm good I'm I'm good. Zdaj pa sledi prispevek o piratskih radijskih postajah. In za začetk sprašujemo, kaj je skupno radijskem postajam, brezžičnim stacionarnim telefonom, mobilnim telefonom, garažnim vratom in igračem na delinsko upravljanje, mikrovalovki, brezžičnemu internetu, GPS-om in vsem satelitskim komunikacijam? Uh, odgovor je pravilen. Vse te naprave za svoje delovanje izkoriščajo radijske valove, natančneje elektromagnetno valovanje, ki potuje s svetlobno hitrostjo od oddajnika preko antene do sprejemnika. Zato je zdaj slišati, kako da je oddaja v živo, čeprav ni. <laughs> Tehnološko izkoriščanje elektromagnetnega valovanja je spremenilo svet in šega spreminja. Nam se zanašajo praktično vsi človeški komunikacijski sistemi nadaljavo, vključno s državnimi, zato so radijske valove oblasti vedno želele imeti pod svojim nadzorom. To jim klju prednemu prečesavanju radijskih frekvenc In strogim kaznim še danes ne uspeva, saj je tehnologija potrebna za oddajanje lastnega signala nezahtevna in cenovno dokaj dostopna. Kdor se nadzoru želi izogniti, pač naredi svoj radio. Na vprašanje, zakaj nelegalnim radijskim postajam pravimo piratske postaje, nam je pomagala odgovoriti Gita Zadnikar, ki je marca 2010 v odaje Črna luknja na Radio Študent raziskala njihovo zgodovino. Poslušajmo, kako je nastal in kar nekaj let tudi obstal prvi znani radio te vrste Radio Merkur. Ja, prvi piratski radio je bil radio Merkur, ki je pričel delovati leta 1958. Radijska postaja z 20 kW ni bila nameščena v nekem poslopju ali na kakšnem griču, temveč na stari tovorni ladji Čita 1, ki je plula pod panamsko zastavo, zasidrana pa je bila v mednarodnih vodah pred obalo Kopenhagna. Does it feel like Prvo odajanje Radija Merkur predstavlja rojstvo tako imenovanih offshore piratskih postaj, prvih resnično svobodnih glasov Evropskega etra, kot so pretričeni mnogi. Prvič je namreč v mirni prostor Evropskega broadcastinga, ki so ga popolnoma obvladovale velike nacionalne postaje, kot so britanski BBC, francoski radio France International, italijanski raj in drugi, vstopil radio, ki je 24 ur na dan, Predvajal glasbo, ki jo ostale radijske postaje niso želele predvajati. Po nekaj dneh odajanja Radija Merkur je laboristična vanjska vlada od pomorskih oblasti zahtevala, da čiti ena, na kateri so se nahajali studi Radija, oduzamejo pomorsko dovoljenje in iz Panome je k malu prispev ultimat prekinitev vseh odajen ali takojšnji odzem pomorskega dovolenja. Tvarjalci radi Merkur so leta 1958 prepreko premagali tako, da so se zatekli k nakupu druge stare ladje Čita 2, ki je bila uradna v lasti nekega baljskega podjetja, vendar pa je v najemu še bolj skrivnostne švicarske zasebne družbe. Hitro strateško posredovanje je radi omogočilo, da je svobodno vdaja vse do sredine leta 1962, ko je danska vlada sprejela antipiratski zakon, ki je za nezakonito razglesil vsako postajo, ki oddaja iz mednarodnih vod, ki na Dansko. Zakon je nameraval kaznovati Radio Merkur tudi zaradi izjemnega reklamnega uspeha, ki ga je doživel v nekaj letih. Zanimivo je, da so bila med največjimi oglaševalci na Radio Merkur vsa pomembnejša ameriška podjetja, ki so se na ta način uspela prebiti na evropsko tržišče. Samo Ford in American Tobacco sta na primer v enem letu za oglaševanje na Radio Merkur namenila 450 tisoč dolarjev. Kljub sprejetju antipiratskega zakona je Radio Merkur začel ponovno oddajati, danska policija pa na to tokrat ni odreagirala na blag način. Uničili so celotno radijsko opremo, zasegli ladjo in sprožili več preiskav. Radio Merkur je tako definitivno zaključil z oddajanjem, vendar pa je vsekakor predstavljal odličen primer radijskega piratstva tako je Evropa lahko prepoznala veliko komunikacijsko moč offshore piratskih postaj in začela se dolga serija podobnih poskusov This is how it hard to understand. From coast to coast, they're lying on a CEO's command. From Nationalist Public Radio, CNN, and NBC, Big Brother spewing propaganda from the disinformation ministry. They say the economy is booming. We hear the homeless beggars cry. They say we help poor countries. We see bombs falling from the skies. Reality doesn't exist, they're trying to say. But some of us decided there is another way. Seize the airwaves. Seize the time. Cause lying to the people is the real crime. When it's all owned by corporations and theirs is the only word, we will seize the airwaves, speak freely, and be heard. We will seize the airwaves, speak freely, and be heard. Someone got a transmitter, started up a station, then the idea spread right across the nation. Like the land and water, the air must be free. So let us shout together, fuck the FCC. Seize the airwaves, seize the time.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 It's the new town meeting, it's the way the news should be. The rulers call it chaos, we say it's democracy. So when you turn on the radio, and you've had it with this shit, from 88 to 107, makes you want to have a fit. When you listen to the music, and it's all the same pop song, start up a pirate station, cause that's where you belong. Seize the airwaves, seize the time,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 We will seize the airwaves, speak freely and be heard. We will seize the airways speak freely and be heard. Radio Merkur je bil tore pionir gibanja za slobodne in alternativne medije. Njihovo vodilo bi lahko povezali s sloganoma Izkoristite medije, preden mediji izkoristijo vas. In ne sovraži medijev, postani medij. Zanimivo je, da je bil bolj zanesenjakov za svobodo govora in radijske valove kot javno dobro, ki pripada vsem, od samega začetka podprt strani ameriških podjetij, ki so želela prodreti na evropski trh. Piratske radije so tako podpirali vsi, ki so se želeli izogniti državni regulaciji in nadzoru. Ta primer pokaže, da je določen medij sam po sebi ne ideološki, zgolj ki lahko služi komor koli. Razlike so seveda v edometu oziroma vplivnosti tega medija. Med drugo svetovno vojno je bil v Ljubljani zelo vpliven radio osvobodilne fronte oziroma radio Kričač, ki se je uspešno izogibal italijanskim oblastem. Slovenci, poslušajte Slovenci, govori osvobodilna fronta. Govori na fronta. Govori Osvobodilna fronta, oddajamo na kratkih valovih, na valovni dolžini 41 metrov. S temi besedami se je 17. novembra 1941 prvič oglasil Radio Kričač, ilegalna radijska postaja, ki je oddajala do 5. aprila 1942. Naj spomnimo, da je italijanska vojska februarja leta 1942 Ljubljano obdala z Žico in da smo tudi danes obdani Žico, le da nas je okupirala naša lastna izvoljena oblast. Radio Kričač je oddajal približno trika tedensko okoli 8. ure zvečer. Prebivalce je spodbujal k odporu, svaril pred kolaboranti, in poskušal demoralizirati italijansko okupatorsko vojsko sporočili v italijanščini. Vsakeč je oddajal z druge lokacije, zato so tehniki OF razvili naprave, ki so se dale hitro razstaviti in prenesti na drugo lokacijo. Radio je v slabih šestih mesecih delovanja oddajal z 23 različnih lokacij oziroma stanovanje v Ljubljani. Kljub iskanju oddajnikov ga italijanske oblasti niso nikoli odkrile, zato so po nekaterih verih zaukazale odstranitev vseh radijskih anten v Ljubljani, po drugih verih pa je vojska ljudem zasegla vse radijske sprejemnike. Treba je dodati, da nelegalne radijske postaje ne nastajajo samo takrat, ko njihovi avtori presodijo, da je to edini način, da se izognejo preganu zaradi svoje ideološke spornosti, kot v primeru radija Kričač. V številnih primerih velja obratno. Za oblast je sporen vsakdo, ki jo daja nelegalno, ne glede na to, kaj misli ali kakšno kusima. Poslušajmo gospoda, ki v dokumentarcu Krsta Papiča, nek se čuje in naš glas, iz leta 71 z vidika oblasti pove, zakaj so piratske ali divje radijske postaje škodljive. Posjednici privatnih divljih radijostanica ustvari vrše štetno delatnost, jer rade neorganizirano i nekontrolirano, a čim neka osoba može preko svoje radiostanice emitirati sve što želi, onda to može biti i opasno u određenim momentima. Osim toga, sve divlje radiostanice smetaju radu o domaćim i stranim radiostanicama, koje normalno emitiraju svoj službeni program. Sve o svemu, njihova djelatnost je štetna, kako politički, društveno, moralno i materijalno. V Sloveniji radijske frekvence dodeluje in nadzoruje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Ker za piratstvo piše kazni seveda ni priljubljena. Ali je državna regulacija radijskega frekvenčnega spektra v vsakem primeru škodljiva? Ali je represivna tudi takrat, kadar se morajo mediji obvezati, da bodo ščitili nacionalno umetnost pred globalnim prostim trgom? Recimo, Radi v Sloveniji so dolžni predvajati določen odstotek glasbe slovenskih izvajalcev, programi RTV Slovenija 40 odstotkov, s statusom posebnega pomena, to so lokalni, regionalni in podobni, 25 odstotni delež komercialni, pa 20 odstotni delež slovenske glasbe. V tej kvoti lahko vidimo poskus ščitenja lokalne kulture pred angloameriškim kulturnim kolonializmom ali pa obliko nadzora nad lokalnimi radici. Problem nastane, kadar zakonske norme niso izvedljive. Teve Slovenija je pred leti kvoto izpolnjevala s predvajanjem slovenske glasbe med Topshop prodajo. Nacionalni radio vrti slovensko glasbo ponoči. Zanimiv je primer radija Luksemburg, ki so ga poslušali naši starši. Ta radio je k nam prinesel zahodno glasbo, to pa je dosegel na piratski način. Na mesto kratkovalovnega oddajnika, za katerega so imeli dovoljenje, so postavili dolgovalovnega in tako dosegli tudi nas. Najbolje se ga je slišalo v jasnih nočeh. Na tem mestu je treba omeniti še tako imenovane številske postaje, na katere nas je opozoril Miha Zadnikar. Zapisal je, da se iz otroštva spominja kratkovalovne postaje, na kateri je moški glas v Nemščini ves dan izgovarjal štiri mestne številke. V mestu so vsaki toliko zavrteli internacionalo. Uh, mi smo pa zadejo malo raziskali. In izkazalo se je, da je takšnih postaj na stotine, le da preskočijo internacionalo in oddajajo vseh možnih jezikih. Izvedeli smo, da kratkovalovni radijski spekter že od Prve svetovne vojne uporabljajo državne obveščevalne službe, vojska in diplomati, za posredovanje kodiranih sporočil. Večina temelji na sistemu kodiranja, ki je znan kot enkratni ščit, angleško one time pet, ali Vernamova šifra, in velja za nerazvozljivega. V teh postajah, ki se nevednemu poslušalcu zdijo najmanj čudaške, če ne kar srhljive, se pojavlja vrsta vprašanj recimo, zakaj je tem postajem interferenca dovoljena motijo življansko pomembne frekvence za kontrolo letalskega in vladijskega prometa. Ali to pomeni, da je v tem primeru pirat kar sama država? Ja, ja, ja, ja. Res In enako pomembno vprašanje. Zakaj je številska postaja, ki ji pravijo švedska rapsodija, za izgovarjanje številskih zaporedij uporablja glas deklice in zvok otroške glasbene skrinice Razlogov za ustanavljanje piratskih radij je najbrž toliko kot je piratov, a številni so nastali zato, ker so njihovi avtori želeli predvajati glasbo, ki je komercialne in državne postaje ne predvajajo, recimo Jungle, okrog katerega je v Londonu v konec 90. nastal cel kup piratskih postaj, Ali pa, da primer karibske skupnosti v New Yorku, ki je zgodovinsko navezana na poslušanje radija preko frekvenc, ne preko interneta. Zato je v New Yorku še danes na stotine tovrstnih postaje. Piratske postaje delajo ljudje, ki želijo, da njihov glas seže dlje. V dokumentarcu, nek se čuje naš glas, slišemo kar nekaj prebivalcev v vasi v Hrvaškem Zagorju in Podravini. Ki na srednjih valovih predvajajo svojo glasbo, lekcije nemščine za ljudi, ki odhajajo na delo v Nemčijo, in podobno. Vaški pirati se sami sebi ne zdijo prav nič škodljivi, zato ne morejo razumeti, zakaj jih oblast preganja. In tudi ne mislejo od Moja radio stanica više ne radi od nedelje. Od nedelja tu radio stanico so mi oduzeli, več po šesti puta. Ja ne znam koga to može smetati, zašto ja govorim iz svoje kuće, pa zašto se moj glas ne bi čuo i dalje, a ne samo u kući. Ja ću i dalje nastaviti sa time, jer imam veliki hobi i veliku želju za to. I ne možu mi uzeti ono što znam, recimo pamet mi ne mogu uzvezeti, jer se s tim bavim i znam o tome. Na divih vaških postajah nastopajo lokalni pisci, igravci, pevci, glasbeniki in politični komentatorji, od katerih nekateri prepovedujejo o verzih. Okay, radio, Ja sem stigel ovdje v svoju radiostanču, jer imam na srcu težko rancu, Moram dobar biti, samo svoje glave sve zvoditi i pred mikrofon iti. Sve mora dobro iziti jer ja moram sve na pamet govoriti. Ja se ne trebam nigdje ništa bočiti, to samo mora kaj polujo iti. Držim vice, svako svakovrasne žice. Od Zagreba grada do moje stanice sada zica ne može postojati. Ja se neću nikoga bojati. Dragi slušatelji, još bih htj neke reći ovoga puta kad smo već rekli da bude to udrobljeno koje čega o seljaku i kulturi. Mi na selu razumode, kulturne ili nekakvoga posebnog ozdizanja nemamo. Tako podeželski politični komentator Štefe vidi razmerje med podeželjem in kulturo. Toda v dokumentarcu, ki je dostopen na YouTube, vidimo čudovite prizore, ki nasprotujejo njegovi tezi. Vidimo moškega, ki v svoji dnevni sobi napove živi nastop lokalne plehbande in poslušalcem zaželi dober prejem ob kozarčku domačega vina. Takrat kamera pogleda skozi okno in pod njim zagledaš Pleh Bando, ki čaka na napovedovavčev znak, da začne igrati. Sledi prizor starke in starca, ki z volom orjeta nivo. Starec drži pluk, medtem ko starka z eno roko vodi vola, v drugi pa drži radijski sprejemnik in posluša Pleh Bando, ki v tistem trenutku igra pod oknom radijskega zanesenjaka. Morda to ni umetnost, je ja pa zagotovo kultura. Režiser Krstov Papič je v delovanju piratskih, podeželskih radicev vsekakor prepoznal kulturo. Divje zasebne radijske postaje na Hrvaškem so bile morda za jugoslovansko oblast tako sporne zato, ker so dale glas tistim, ki naj bi bili predvsem poslušni. Utrjevale so vezi med vaščani, ki so radio zaradi možnosti ustvarjanja in nele poslušanja programa dejansko razumeli in uporabljali kot javno, skupno, dobro. Lahko bi rekli, da so bili ti amaterski radici bolj socialistični od državnega socializma. Radio ima še danes veliko moč. Najprej zato, ker gre za dvosmeren medij, ki z vključevanjem poslušalcev v eter razpre prostor za dialog. Pa čeprav je ta dialog na večini postaj danes reduciran na nagradne igre, male oglase in javljanje v eter, na katerem ovinku se skriva policijski radar. Radio Študent je pred kratkim uvedel kontaktno oddajo javno pismo, v kateri poslušalci sestavljajo pismo za konkretnega politika. Tu so še starejši ljudje, ki jim je internet tuj, zato poslušajo radio. A večina postaj se je preselila na internet, saj za oddajanje prek spleta ne potrebuješ dovoljen. Spletni radi torej v osnovi niso piratski, jih pa oblast vseeno preganja zaradi predvajanja glasbe brez plačevanja avtorskih pravic. V pisanem svetu imamo radioradi, zato se sprašujemo, kaj se bo zgodilo, če internet nekega lepega dne crkne. Ali pa kaj, če se elektrike. V tem primeru priporočamo vsem, da si izneta, dokler ga še imamo, potegnete ali pa tudi lokalne materij vprašate za navodila, kako narediti lastno radijsko postajo. Vemo to, da lahko deluje na Marsi kateri pogon. Za baterijo ti lahko služi celo svež krompir ali pa kompost. Dorje bolj lene sorte ali pa netehničen tip, si lahko preko interneta kupi vsa opremo. Recimo od kolektiva Free Radio Berkeley, ki že od 70 70-ih spodbuja elektronsko državljansko nepokorščino. Za novo novoletno in zaposlovilno poslovilno darilo um, vam podarjamo, delimo z vami idejo, uh, kako narediti preprosto mobilno FM piratsko postajo. Vse, kar potrebuješ, je en avto v voznem stanju, en FM oddajnik, ki ga za 10 evrov dobiš zopet v spletnih trgovinah. fm oddajnik ima priključek za MP3 player in USB, torej potrebujemo tudi en MP3 player. Z njim lahko v avtu predvajaš svojo glasbo na nezasedeni FM frekvenci. Kar pomeni, da ljudje v bližnji okolici, ki se znajdejo na tej frekvenci, slišijo tvojo glasbo. Če je frekvenca zasedena, potem prihaja do moten. Tovrstni fm oddajniki so šipki, zato, če hočete, da bo nesli daleč, jim um, je treba dodati anteno. Um, prav zaradi motenja legalnih postaj so FM sprejemniki nelegalni, ker so mobilni pa so težko izsledljivi, kot prave gusarske ladje uspešno plujejo pred policaji. Vode gusarske v zaplujemo letu, novem v morda, vek do, a, zadnja čisto je morda. Val Primorski, radio na svet, pisan, oddajo zadnjo, zaključujemo s tem. Veslednji komand, sestre Škarjam na radio ni